Розділ 54. Про драконячий вогонь кажуть лише одне – він вбиває швидко. Больовий довідник з різновидів драконів – полковника Каорі. Темна постать летить на нас зліва, змітаючи мене і кет з дороги, відштовхуючи назад. У суцільному хаосі я хапаю кет і швидким рухом закриваю її своєю спиною від дракона, після чого ми завмираємо. Я знаю, що це не захистить її від Соласа, але це єдине, що я можу зробити зараз. Вона має жити. Вона третя в черзі на трон пороміеля. Раптом вона помре в Терендоні. Теракус вистежить Кседена і стратить його, якщо той переживе мою смерть. Вижити, вижити, вижити. Я блокую всі ментальні зв'язки, які в мене є, просто на випадок, якщо ми не поза межами досяжності. Кседена занадто далеко, але Терн – ці Еандарна теж. обоги. боги, Терн повинен встигнути врятувати її. Кіра Лейр і Слон влітають в нас наступними. Підхоплені невидимою силою штовхаючи мене і кет назад до соласа, однак моя спина вдарається об тверду шорстку поверхню, а стіни печери освітлюються моторошними сяєм вогню, що насувається за мить до того, як нас поглинає темрява. «Зробив дих», – вимагає Андарна, – «не сперечайся. Це не темрява, це крила, це її живіт у мене за спиною, і вона прикрила нас своїми крильми». Вдихніть і затримайте повітря, кричу я, а потім наповнюю легені повітрям із запахом сірки. Жар, що супроводжується ревінням, проноситься повз нас потоком, який стрясає крила андарни, і температура сягає найвищої поділки. Я змушена заплющити очі, щоб вони не завалилися, бо шкіру печен так, наче нас кинули в піч. Як вона може це пережити? Вона вогнетривка, нагадує мені Терн, але паніка в його голосі не надто заспокоює жах що стискає моє серце. Не дихати, вимагає Дарна, і я знаю, що вона каже так, бо я опечую свої легені, якщо вдихну, якщо хтось із нас це зробить. Рахую удари серця. Один, два, три. Вибух, здається, триває вічність. Він ніби став моєю вічністю, ніби моя душа зробила саме те, про що слон просила тоді на початку року. Відправилася просто в глибину пекла, не поставши навіть перед Маликом. Вісім, дев'ять. На дев'ятий все закінчується, і крила Андар не опускається, повітря вривається всередину, тож я чекаю на його, прохолодний дотик на своїй щуці, перш ніж зробити вдих, почувши, як інші роблять теж саме. Заплющує очі бачу, як у світлі смолоскипа кет кидається через невеликий простір, намагаючись руками в рукавичках загасити палаючі кінчики пір'я на крилі кіри. Воно, мабуть, зайнялося від полум'я. Слон поспішає на допомогу. Поки Андарна зводиться на ноги, а я ледве ухиляюся від її хвоста, бо вона нападає на Соласа. Ні, він майже вдвічі більше за тебе. Я відношу руку і відкриваю шлюзи для сили терна, дозволяючи їй пропалювати мене навскрізь, хоч це міг зробити вогонь Соласа. Допоки я не перетворюсь на чисте полум'я. Однак я не можу орудувати тут, коли є всі шанси влучити в когось із своїх. Рвіння Андарна наповнює печеру, і моє серце завмирає, коли вона рветься до горла Соласа. Він виштовхує геть, ніби вона лишена докучлива прикрість, і я ледве стримую крик, бо андарна ковзає по спині просто на вуленій кісті візії. Зі мною все гаразд. Андарна обтрушується, поки солас прицілюється до мене. Три хвилини, повідомляє мені терн. ти сьогодні не помреш. Три хвилини ми можемо попрощатися із життям за ці три хвилини. Протечас не головна наша проблема тер не може пролізти через устя печери. Йому доведеться знайти інший вихід, який використовує Солас. Як обійся вбити дракона? Відпусти, волає Кет, ти виснажуєш мою силу. Якого дідька? Озираюсь назад, але бачу лише, як Кет виривається з панічних обіймів словно. Візьмися за його інше око. Геть з дороги, кричить Андарні, і цього разу вона слухається, шкандибаючи назад до мене. Я вихоплюю два ножі з піху і перевертаю їх, на мить перехоплюючи... На кінчиках перш ніж метнути. Перший кідок невдалий, адже кінжал не докрутився, але другий влучає в ціль. Солас рве від болю люті, а потім заткує в роздвоєний тунель. залишаючи невелику відстань між своєю головою та стіною. Кети Слоун наближаються. Вони можуть встигнути. «Виведи їх звідси!» – кричує Кет. «Уже! Вайлет!» – вигукує слон, але Дзьоб Кіри м'яко затискає на плічник. І грифон піднімає в повітря, а Кет намагається його осідлати. Вони проскакують ліворуч, встигаючи, якраз перед тим, як пазуриста лапа-соласа з розмаху робить борозний в кам'яній долівці печери. Я падаю на кам'яну підлогу, а біль роздирає плечі. Над нами безшумно проносяться кіхті і щось впивається у мої долоні. Скло від провідника. Я широко розводжу закривавлені пальці у тьмяному світлі смолоскипа, намагаючись знайти уламки скла, перш ніж той згасне. Верхня частина металевого з'єднання зламалася, залишивши чотири загострені зубці, і один закріплений шматок сплаву. «У мене нема вогню», – каже андарна, стежачі за моїми думками. «Але я маю силу. Тут скоро стемніє. Це наш єдиний шанс, і я ним скористаюся. Ти мусиш бігти, як тільки з'явиться можливість. Я тебе не покину». Відверто відказує вона. «Одна хвилина», – оголоша терм. «Як мені в біса підійти так близько, щоб струмити в нього залишки провідника? Немає часу прив'язувати його до кинжала, а сили китка не вистачить, щоб… Солас реве від болю, його голова відхиляється до плеча, і крізь щілину я бачу, як у тьмяному світлі виструнчена кет посилає чергову стрілу. Немає часу на роздуми про те, чому вона залишилася, щоб рятувати мене. Підхопивши смолоскип, що ледь жевріє у вільній руці, я біжу до вразливого місця під передньою лапою соласа, до його луска і столбучується на кілька сантиметрів, щоб суглоб міг рухатись. Він знову реве вогонь освітлює печеру короткими спалахами, бо солас цілиться на ослід. І влучаю в стіну перед собою анекет. Я кидаюся в смертельно небезпечний простір між ним і змінюю напрямок удару, коли розумію, що він розчавить мене, якщо впаде, тому цілюся в його праве плече. Устромлюю зубці провідника у м'яку шкіру між його лускою, а андарно впиваються зубами між його шиєю і плече, щоб відволікти, а тоді я орудую. Енергія шипить по моїй руці і доходить до в пальців, де вони торкаються металу. Контроль. Усе залежить від контролю. Піднявши руку й тонким потоком енергії, я відступаю з від ласа так швидко, як тільки наважуся, а потім збільшую потужність потоку сили та виливаю всю, сола реве, метляючи задом. Помічаю, як до мене наближається якась фігура, і в тьмяному світлі розрізняю товсту частину хвоста за мить до того, як той врізається мені в живіт, відправляючи мене в політ, сотні блискавок спалахують в моїх очах. Я лечу назад, як ядро випущене з гармат, і вдаряюся об землю. Сперту сідницями. Потім з силою і нарешті гепаю головою з лухим стукотом, як горіх. Проте я міцно утримую силу замість того, щоб завдати удару дозволяє їй її випалювати себе всередину. Краще мене, ніж випадково, лучити в андарну. Єдиний звук – це гучний дзвін у моїх вухах, і я бачу лише швидкі, михотливі спалахи. Вогонь. Він спалахує, коли я намагаюся сісти, попри нерівномірне серцебиття усвідомлюючи при тому, що андарна, яка вчепилася в соласа, так тримається, навіть коли той судомно метляє з собою, б'ючи її легким тілом об стіну печери. Ні, здається, я кричу, але безперервний гул дзвонів в моїй голові і перекрикує видих, і раптом я відчуваю, що мене ухопили і тягнуть назад чиїсь руки. Моя голова відкидається назад, я впізнаю ці очі. Ліам, я, мабуть, мертва. Вона не зовсім зрозуміла, кричить хтось, коли гул трохи слабшає, а потім вибух вогню знову освітлює ще дві стріли у закривавленій дірі яка колись була плечем Соласа. Кет. Вона поруч зі мною. Вже натягує тятиву, щоб пустити чергову стрілу, а його губи безшумно ворушаться. І очі наді мною. Це очі не ляма, а слон. На мить знову занурююся в темряву, і дзвін стихає достатньо, щоб я чітко почула голос Кет. 90, 100, 101. Її голос тремтить. Коли мене відтягують назад, світло знову спалахує, а Кет продовжує стріляти, влучаючи Соласу в ж саму рану. Андарна відлітає геть, Забираючи з собою шматок соласа, а мене тягнуть від темряви, що насувається до двору печери, звідки? Сочиться світло. Андарно. Я видираюся з рук Слоун, але що сильніше я прочаюся, то слабше почуваюся і нестерпний жар моїх сил згасає, а сестра Ліама починає кричати, опускаючи мене на землю. Срібна. Відчуваю рівновірні пориви теплого повітря за спиною і знаю, що терн там, назовні, але не можу відвести очей від темрявої печери, хитаюся на ногах біля входу. Чути крик дракона, а тоді западає мотрошна тиша. Їй нема, її більше нема. Вона жива, запевняє Терн, але я не дихаю, доки ментально не відновлююсь і не відчуваю, що мій зв'язок зандарною, блискучою і міцний. Я висушила тебе. Слон підносить тремтячі руки, дивлячись на них так, ніби вони й не належать. Я висушила тебе. Вона хапає мене за плечі, відвертаючи мою увагу від темряви, а довкола мене пливе. «Якого біса, Слоун?» «Дай їй секунду, вона щойно вдарилася головою», – гаркає Кет. «Досі, цілячись у темряві, поки ми стоїмо на яскравому світлі, але не пускає стрілу на мання. У мене червоні очі, Слоун трясе мене, а може це її колотить, і вона просто тримається за мене. Вони червоні, присягаюся, я не витягнула солин. Я нічого не брав в тебе навмисне, о богин, вже я перетворююсь на Веніна». «Вона така, якою був на Олін», – каже Терн. Ти не перетворюйся, я знімаю її руки своїх плечей і вдивляюся в темряву, де лунають важкі кроки і кіхті шкрабуть по камню. Ні. Це проявилася твоя печать, шепочу я, напружуючи очі, щоб зазирнути в уста печери ти типу поглиначка. Андарна виходить на світло, однак мою увагу привертає не кров, що скапує зі плаща, а кров, що скапує, з отруйного шипа на її хвості. Ти вбила його, мої плечі полегшено пускаються, ти вбила соласа. Гордість і тривога охоплює мене одночасно, але я встигаю підняти щити, перш ніж голос терна, заповнює все моє єство. Вбивця. Коли Кседен вривається в нашу кімнату, цілителька саме закінчує перевіряти реакції моїх зіниць на світло Вайлет. Він зупиняється на якийсь метр від краю ліжка, на якому я сиджу, кет, якого біси ти тут робиш. Вона врятувала мені життя, упевнитись, що її огляне цілителька, це найменше, що я могла зробити, відповідає кет. Вона що? Кседен. Подається вперед, коли цілителька випростовується. Ти почув мене, вона стала між мною і цим гігантським помаранчевим драконом. Кет підводиться з кресла, того самого крісла, в якому сидів Кседин, поки я проспала тут кілька днів поспіль після ресони, отруєна лезом Венінг. Дякую, Соренгейл. Вона трохи затнулася на цих словах, перш ніж пройти повз Кседина до дверей. Солас починаю пояснювати. Ой, я вже знаю, хрипить він. Згель розповіла мені. Ти був на зустрічі, я не хотіла турбувати тебе. Я воджу поглядом за пальцями цілительки. Турбувати мене тіні заливають підлогу. Цілителька швидко, кліпаючи очима, повідомляє. Усе буде добре. Я не думаю, що у вас трус мозку, але на потилиці чимала гуля, тож прошу вас подбати про шви на руці. Вона вигинає сріблясту брову, дивлячись на мене. А як же? Підношу забинтовану ліву руку. Дякую. Цілителька киває, а потім виходить і зникає в коридорі. Я дивлюся на Кседина, а він на мене напруга пронизує кожну лінію його тіла. Якщо ти хочеш сперечатися про захисні сфери, це чудово, але я не збираюся брати на себе провину за те, що мені довелося вибиратися з печери. Він робить крок вперед, потім нахиляється і цілує мене м'яко й повільно. Ти жива. шепоче він, торкаючись губами моїх. Про це свідчить моє серцебиття. Добре. Кседин стоїть, склавши руки. Тепер ми можемо сваритися. Про що ти в біса думала, рятуючи, кет. Я кліпаю. Вибач, ти що, сердишся на мене? Я пробиралася з печери повздракода, і ти на мене злишся? За те, що врятувала жінку, яка в черзі на престолу Пороеміеля? Ксидин подається назад, в його очах проступає жах за мить до того, який заповнює гнів. Ти врятувала Кетбоуна третє на черзі? По-перше, я боролася, щоб врятувати будь-кого. Ти безкорисна, безрозсудна, звинувача він, повільно відступаючи. А по-друге, і смерть спровокувала б твою, тож так... Чорт забере я врятувала її, я гупаю ногами у підлогу, в голові на мить паморочиться, але пульс через кілька глибоких вдихів вирівнюється. Теракус стратив би тебе, якби вона померла під твоєю опікою. Ніфіга собі. Він сплітає пальці на потилиці, ти ненавидиш її і все ж відмовляєшся зводити сфери. Щоб у неї, бува, часом не пропала сила, а потім ти ризикуєш своїм життям, заступаючи її саму. Задля тебе. Усе, що мені потрібно, це ти. Сиден змахає руками і тіні тряскають дверима трохи сильніше, ніж потрібно, запечатуючи нас за звуковим щитом. Якщо вона помре, я візьму на себе відповідальність за її смерть. Якщо вона не зможе спрямувати силу, я візьму на себе відповідальність і за це, але не ти. Тільки не ти. Боги, Вайлет. Я роблю все, що в моїх силах, щоб поважати твою свободу і берегти її. А ти. він хитає головою. Я навіть не знаю, що ти робиш. Берегти мене. Я сміюся, сарказм ріже і щипає мої очі. Ти це робиш? А мені здавалося спочатку, що просто намагаєшся не вбити мене. Ось воно. Седень відступає, поки не впирається спиною в стіну, а потім складає руки на грудях і притуляється до неї, недбало схрестивши ноги. Ти нарешті готова запитати мене про угоду, якою клав з твоєю матір'ю. Розділ 55. Ніщо так швидко не вбиває сильне, непохитне кохання, як ідеологія, що суперечить одне одній. Щоденник Воріка Люцирійського, переклади курсантки Валес Цурангель і курсанта Дейна Айтоса. Я роззявлю рота, а тоді стуляю його. Ти знав, що я знаю? А вже ж я знав. Він відкидає темну брову, наче проблема в мені. Я просто чекав, поки ти набереш сміливості, довіри, називайся це як хочеш, щоб дідько його бери запитати мене. Впиваюся кулаками в боки, заштовхуючи свою силу назад за двері архіву і грукотом опускаю щити. Без провідника є всі шанси, що я підпалю штори, не впорячись із контролем. І ти дозволив мені варитися в цьому місяцям? Ти мене не питала. Кседен виштовхується від стіни, але не зрушує з місця ні на крок. Я місяцями благав тебе запитати мене про те, що ти хочеш знати, аби руйнувати останню нездолану стіну, яку ти тримаєш між нами, але ти цього не зробила чому? Він ще має нахабство звинувачувати мене. Ти ж сам казав, що ніколи не будеш до кінця вітерти зі мною. Звідки мені знати, на які питання, ти відповіси, а на які ні, звідки мені знати, про що питати? Що на тебе виникає питання, ти його ставиш. Здається, усе досить просто. Просто? Бринан живий. Ти уклав угоду з моєю матір'ю щодо мого життя. Це вона залишила ті шами на твоїй спині. Скажи мені, Кседена, ти хочеш, щоб я витягла з тебе лише секрети про мою сім'ю? У тебе є щось про міру? Чорт, він запускає руки волосся і не хотів, щоб ти знала про шами. Це правда. Але й розповів би тобі, якби ти запитала. Я запитувала минулого року. Відказую йому, дивлячись прямо у вічі. Відходжу до вікна, щоб подивитися на відбудоване місто. Гнів розігріває мою кров, але ще не шкіру. Дякувати богам. Пробач мені, я не можу змінити те, що було минулого року. І хоча ти сказала, що розумієш, чому я тримав тебе невідані, не думаю, що ти насправді більше не злишся на мене. Я? Невже? Обхопивши себе руками, я дивлюся, як в небі пролітає ватага з десятки вершників, а в голові кругляють думки про угоду, яку він уклав, я розумію, що він знає що випробує мене своїм безлузним запитанням. Він досі не розповів мені всього про шами на спині або про те, що я запідозрила в печері про його зв'язок з гель. Скільки це ще може тривати? Щодо шамів я казав, але ти не хотіла знати, як їх і отримав. Ти ж не можеш дійсно стверджувати, що тобі приємно про це знати, правда ж? Мені глоїть під грудьми. Звісно ні, розвертаюся до нього обличчям. Вона різала тебе знову-знову. Я хитаю головою, справді не зможу збагнути дії матері, не кажучи вже про те, як седен це терпить. А вже ж, він киває так, ніби це просто факт частини історії. І я не став розповідати тобі це, бо знав, що ти знайдеш спосіб звинувачити мене так само, як ти взяла на себе провину за те, що пішло не так за останні кілька місяців. Я ціпенію. Я не... Ти картаєш себе. Він ступає крок вперед, зупиняючись біля краю ліжка. І шрами на моїй спині – це не твоя провина. Так, твоє життя було неназваною ціною для таврованих. Усі війшли в квадрант. Він знизує плечима. а твоя мати назвала її, тож я заплатив. Хочеш, щоб я вибачився за угоду, яку уклав до того, як познайомився з тобою особисто, до того, як я тебе покохав, угода, завдяки якій ми досі живі, і яка забезпечила потік зброї до льотчиків. Бо я не буду вибачатися, я не шкодую. Я не злюся через угоду. Як він не розуміє? Я розлючена, що ти приховав від мене, і не полягаш на тому, що я просила розповісти про те, чим ти мав би відкрито ділитися. Яку біса я можу кохати тебе, якщо іноді мені здається, що я тебе ледь знаю. Бо я дав тобі прожити достатньо довго, щоб ми закохалися, каже Кселін, бо знають, що я б накоїв у своїй жадобі помсти, якби не ця угода. Спитай мене, чому я не шкодую про це. Спитай мене про перший раз, коли я побачив тебе. Запитай мене про момент, коли я ледь не вбив, Тебе попри угоду, але вирішив цього не робити. Запитай мене чому. Спитай мене хоч щось. Дай відсіч, як ти зробила б минулого року до того, як я підірвав твою довіру. Не бійся відповідей і не чекай, поки я першим тобі їх запропоную. Вимагай правди. Я хочу, щоб ти любила мене всього, а не лише те, що тобі хочеться бачити. Як так, що ми досі сваримося про те саме через п'ять місяців? Я хитаю головою. Він може сказати мені, а може не сказати. Але мені більше не треба вгадувати. «Які запитання ставити?» «Тому що не тільки я підірвав твою довіру минулого року. Ти була занадто розлючена моєю відмовою відволікати на поверхневі запитання про революцію замість того, щоб поставити справжні запитання про нас. Ти не стигла простосуватися, аби зрозуміти ситуацію. Як тебе почали катувати? Я прийшов по тебе, сказав, що кохаю тебе, і ти вирішила, що можеш відповісти заємністю, навіть бути зі мною, але ми перескочили той крок, де ти зізнаєшся, що повністю мені довіряєш. Обирай. Ми ніби досі стоїмо на тому парапеті минулого року. Але зауваж, що це не я боюся. Що ти знайдеш щось неприємне, якщо копнеш трохи глибше. Ти боїшся. От лайно собач, хитай головою. як я можу тобі повністю довіряти, коли бойові сокири вилітають із шафів направо і наліво? Кседен підводить свою пошамовану брову. Я не впевнений, що розумію. Це була аналогія, яку я використовую зі імоджень. Не зважай. Я відмахуюся від нього. На бойові сокири в шафах? Він нахиляє голову, вивчаючи мене. Потирають чоло. Я, по суті, сказала, що якби бойова сокира вилетіла з шафи і лепник била тебе, то чи захотів би ти перевірити ту шафу знову, щоб переконатися, що це більше не повторюється? Хм. Седен край мока дивиться туди, де пліч-опліч висять наші однострої і задумливо морщить чоло. Я можу подумати над цим. Що зараз у нашому гардеробі? Він скрещує руки на грудях. Я розтуляю, знову стуляю рот. Воднострою чоботи лютні шкірянки. Скільки форми? Які пари червиків? Кіні в'ються по підлозі, тягнучись з-під нашого ліжка до дверей шафи. Ти справді знаєш, що там? Чи ти просто віриш, що я не перекладав твої речі звідти, де ти їх залишила? То просто аналогія, це смішно. Я відчиняю цю шафу щодня. Я знаю, деякі речі висять, бо я їх бачу. А як же ковдра, як ушила мені мама і яка лежить на верхній полиці? Два пасма тіні тягнуться до ручок і відчиняють дверця та шаф. Я не нишпорила, хитаю головою і примружую очі, дивлячись на нього. Він сміхається кутиком рота. «Бо ти мені довіряєш». «Аналогія», – вимовляю кожен склад. «Тож став запитання, Вайлет», – каже Кседен, м'яко тим спокійним, контрольованим тоном, який змушує мене звести відборіддя. «Потіш мене». «Добре». «Тіжу я крізь зуби». «Чи не трапляється в тебе бува в бою?» Тіні вириваються з шафи я помічаю блиск металу за мить до того, як смуги темряви підносять кинджал до мого підборіддя на відстані кількох сантиметрів. Я хапаю повітря і вся напружуюсь. Що за фідняк, Седина? Як гадаєш? Чи я завдам тобі болю? Килим, приглушує його кроки, роблячи їх майже безшумними, коли він перетинає кімнату, даючи мені вдосталь часу, щоб протестувати чи поступитися, але я цього не роблю. Я завдам тобі болю, якщо ти не забереш це від мене, я не зводжу з нього очей. Хіба я дозволю, щоб цей ніж заподіяв тобі шкоду? Його черевики торкаються моїх пальців на ногах, і він нахиляється наді мною. Звісно, що ні. Тіні повільно підносять кинджал ближче до кседеного горла, тож я смикаю його, перш ніж він зможе випадково поранитись лезом, хапаючи за руків'я і відкидаючи зброю на стіл. Кседенова посмішка спалахує, а тоді зникає. Аго, лють. Що? Шарпаюсь я. У шафі лежав ніж, його рука ковзе по моїй потилиці. І коли він нахиляється, для мене світ звужується лише до нас двох. Усе, що тобі потрібно було зробити, це запитати. І навіть якщо ти не знала. Що то було, ти знаєш, що я ніколи не дозволив би, що воно тобі зашкодило. Не тому, кому не можна довіряти. Я глузливо кривляюся. І що це має означати? Кохана, ти найрозумніша людина, яку я знаю. Якби ти справді хотіла отримати відповіді, то ставила правильні запитання. Кседанів голос пом'якшується, коли він проводить великим пальцем по моєму підврітті. Ти знала про угоду? Можливо, запитання, яке тобі потрібно було поставити, чому ти не сказала мені про це? Тому що я кохаю тебе. Мій голос зривається у пронизливий шепіт, який наполовину не такий збентежений, як ті думки, яких я не можу стримати в голові. Думки, які намагаюся тримати під контролем відтоді, як мама розповіла мені про угоду, яку вона уклала з ним. Щоки заливає жар, коли він дивиться на мене, а руки стискаються в кулак від розчарування. Тому мені хочеться думати, що ти залишиш мене живою в перші місяці перед обмолотом, бо був заінтригований, вражений чи зачарований мною, як я тобою, а не тому, що уклав угоду з моєю матір'ю. Бо жахливо думати, що єдина причина, завдяки якій ти закохався в мене, це вона. Бо, можливо, ти маєш рацію, і я не хотіла знати цю правду. Адже усвідомлюю, що є точка межі між відданістю і одержимістю, між боєгоством і самозбереженням, тож я дотримуюся її. Коли застосується нас, я так сильно тебе кохаю, що минулого року ігнорувала всі попереджувальні сигнали. А тепер час від часу просто не думаю, по якій бік я цієї межі стою, бо надто зайнята, дивлячись на тебе, щоб стежити за власними ногами. Бо ти не хочеш знати, де твої ноги, тихо каже він. Мій рот стуляється. Як він посмів? Хтось тукає у двері. Відвали, корчить кседень через плече. Відтак зітхаю, ніби згадуючи про звуковий щит. Що ж, перевірю? Твою теорію. Ти хочеш, щоб я вимагала правди? Спитати тебе щось справжнє. Я витримаю його погляд і збираю всі сили в кулак. Ну, будь ласка. Виклично кидає він. Яка твоя друга печать? Його очі широко розплющуються, кров відпливає йому від обличчя, а його рука спадає долі. Перше, здається, мені вдалося шокувати Кседена Ріжсона. Я знаю, що вона в тебе є, шепочу я, а Грюкет у двері не стихає. Ти казав, що Згейль була пов'язана з твоїм дітом, тож це робить тебе прямим нащадком. Якщо дракон пов'язує члена родини, він може посилити печать, але прямий нащадок, або створив другу печать, або збожеволів. А ти, як на мене, не скидаєшся на душевно хворого. Кседен рвучно вдихає і на його обличчя з'являється маска незворушності. Похитуй головою і глузує. Занадто багато запитань, я просто не можу зрозуміти, чому згель дозволила вибрати тебе і як їй це зійшло з рук. Як вам обом це зійшло з рук? Горюки до двері тільки посилюються. У нас тут надзвичайна ситуація. Бреннан, Наші голови повертаються до дверей, і Кседина Вучко відчиняє їх. Він слухає стишені слова мого брата, а потім дивиться на мене через плече. Було помічено орду верн, яка летіла від до скель. Кседин ще щось каже Бренанові, потім знову повертається до мене. Ти готова звести сфери, чи хочеш почекати, поки вони опиняться біля брами? Дідько. Розділ 56 Це ніколи не був наш континент. Від самого початку він був їхнім, а нам просто дозволяли тут жити. Щоденник кворік Алюцерійсько в перекладі курсантки Вайлет Сорангейл. Дракони, каже Бредан, коли ми пропускаємо стежку, що веде до каньйону, з вартовим каменем і натомість піднімаємося тією, що сягає вершини пагорба, а інші члени асамблеї Кседен і Ріанон йдуть позаду нас по полудневому світлі. Вітер завиває, а над нами проносяться грозові хмари, навіть погода ніби підганяє нас. А якщо я помиляюся? Якщо я пропустили якийсь символ чи значення? Наступні кілька годин ми будемо боротися за своє життя. Однак я звідси відчуваю виразний гул вартового каменя, тож це означає, що я почала правильно перекладати щоденник. Ми з Дейном, як недарма витрачали стільки часу на те, щоб наситити камінь. Звісно, він не зводить сфери самостійно, але принаймні утримує силу. Гармидер, що панував у середині маєтку Рірсоню, тепер переміщується на стежку, яка веде долину, та якою вершники і льотчики, озброєні до зубів мечами, бойовими сокирами, кенджалами, луками, прямують до литовища. Мої кенджали в піхвах, усі, крім двох, які залишила в печері у тілі Соласа, а наплічник припасований до спини. Більшість третєкурсників і другокурсник прямують до застав уздовж Наварського кордону. Я також серед них. Я із ісседеном, оскільки терний з Гаель можу летіти швидко, зарешту ватаги драконів, щоб протистояти Орді, яка наближається. Чого ми хочемо – це дати їм нагоду дістатися до Ареті. Якщо ми поквапимося і переклад виявиться правильним, то можемо змусити сфери запрацювати саме тоді, коли орда досягне вершин скель. Намагаюся не зосереджуватись на тому, що станеться, якщо я знову припущуся помилок. Моє серце ледь не вистрибує з грудей, поки ми поспішаємо стежкою. Я озираюсь через плече Кседена, його щелепи стиснуті, він не дивиться на мене. Можливо, ми досі з ним сваримося через одне саме. Бо ніяк не можемо покінчити з цим, що в ім'я Малика могла означати його печать, якщо він так зблід. Дракони, повторює Бреннові, переводячи погляд на брата і передаючи йому щоденник розгорнути на сторінці якусь першу, переклали неправильно. Оцей рядок вказує пальцем у рукавиці. Він, точніше, інтерпретує, як політична влада, а не фізична, про що свідчать розміщені нижче символи, де він вловив це. Камінь потребує представника кожного ліва. Саме тому томуріанон піднімається стежкою позаду нас і змовча з ним, як камінь Кседну, нам потрібна ферч. Її треба було перекладати від початку, щоб дізнатися, що як тільки дракон цілиться вогнем у вартовий камінь, то його полум'я більше не може бути використане на будь-який інший камінь, і прочитати до кінця, щоб дізнатися, що перші шість створили два вартові камені, проте там не сказано, чому вони цей камінь так і не запустили. Саме драконячий вогонь активує вбудовані руни. А драконів у них, очевидно, було достатньо. Тож чому б їм не захистити більшу частину навар, якщо вони були здатні? У мене болить усе тіло від ранішньої атаки, особливо голова і плечі. Тож намагаюся вгамувати біль, щоб ми могли закінчити роботу. Неважливо, що там мені болить, якщо ми поберемо на наближчі кілька годин. Обережно промацую набряк на потилиці і здригаюся. Дозволь мені відновити тебе, каже Бреннан, стурбовано морщичи чоло, коли відриваю погляд віщоденника. У нас зараз немає часу. Пізніше, питаю головою, натягую на голову капту, щоб захиститися від холоду. Він кидає на мене несхвальний погляд, проти не намагається переконати. Ти не лише переклала це, а й повернулася, щоб повторити спробу. У той час, як більшість людей, зневірившись, облишили б цю справу. Я справді вражений, Вайлет. Його рот розтягується у смішці. Дякую, я не можу не посміхатися у відповідь з ноткою гордості. Тато добре мене навчив, а Марк Грем продовжив його справу. Ти з біса розчарувала його, коли залишилася в квадранті вершників. Я, безперечно, найбільше його розчарування. Але найбільша татова гордість. Бреннон повертає щоденник. Думаю, він пишався б нами всіма. Протримай його. Я киваю на щоденник, поки ми нарешті досягаємо вершин. Його треба зберегти. Будь коли-коли захочеш. Він твій, запевняє Бреннон, ховаючи його в куртку, щоб не загубити. Перш ніж попрямувати ліворуч. Туди, де марб, стоїть поруч із кетом. Метляючи хвостом, а день чекає попереду, дерплячи, переминаючись з ноги на ногу. Шість драконів оточують залу зверху, стоячи на краю стін крило до крила. І я пробираюсь до Терна, який розмістився поруч з Гаель, який очікував. Як андарна, запитую Терна, займаючи місце між його передніми лапами і зазираючи через обкладений каменем краю каньйоні, де на 50 метрів нижче стоїть вертовий камінь. Вона не реагує, коли я пробую стягнути її. Їй допитали старішини і виправили її вчинок, відповідає він. Але вбивство іншого дракона залишається важким тягарем на сумінні, навіть якщо захищаєш себе або свого вершника. Але чому ти лише вирвав йому око, замість того, щоб убити його? Наближається кседен, тож я завмираю, відводячи пуля в інший бік, коли він займає місце поряд із Гейль. Я мав покінчити з ним ще тоді, і вже не буду вагатися, коли зіштовхнуся з подібною ситуацією в майбутньому. Зараз Андарна страждає від тягаря, який мав би бути моїм. Я пишаюся нею. Я теж. Ріанон стоїть із Фердж, а Сорі поруч із своїм коричневим буланохвістом. Ну що ж, покінчимо з цим. Сорі на мить кидає погляд у мій бік. Очевидно, досі не схвалюючи те, що я приховувала свої відкриття весь минулий тиждень. Я точно не заробляю жодного балу за довіру. Ми в шістьох обмінюємося поглядами і швидко киваємо. Час настав. Мовить Терн. Дракони одночасно вдихають, а потім видихають вогонь у каньйон з шістьма окремими струменями миттєво, зіграваючи повітря навколо нас. Саме тому він був створений у залі безстелі, не як поклоніння зорям, а тому, щоб драконам потрібен був доступ для цього дійства. Я дивлюся у бік, відвертаючи голову божар, печеп подразнену шкіру, яка досі болить від вогню соласа. Через кілька ударів серце пульс магії хвилями вібрує крізь мене витягуючи мою силу на поверхню з відчуттям, дещо лагіднішим за те, яке виникло під час появи першого дракона в ареті. Вогонь згасає, і полум'яне тепло розсіюється в зимовому повітрі, залишаючи нас дивитися на камеру, на наших драконів одне на одному. Тирозмірне, стискаюче відчуття, яке пам'ятаю що сів без гіату, коли була під захистом сфер, повернулося, і дика, вивільнена енергія, що заповзла мені під шкіру після того, як я покинула Навару, здається, сидить на місці. Не стала слабшою, але тепер є багато більш контрольованою. Перехиляюсь через край, щоб подивитися, але на вигляд камінь зовсім не змінився. Можливо, запалення – це радше символічно. Кидаю погляд на Дейна, а він киває мені. Широко всміхаюся, ширше, ніж я бачила за останні роки. Я сяйнула його посмішки у відповідь, а мої груди розпинає від хвилювання. Ми зробили це. Усі довгі ночі і холодні дні, які ми проводили, Насичуючи силою камінь усі суперечки щодо перекладу навіть моя невдала перша спроба варти цієї миті. «Це воно?» – запитав Бренн, дивлячись на мене з протилежного краю зали. «У нас нема часу на перевірку». Кседен показує вгору, де дрівти грифонів з льотчиками вже здійнялися в небо, потім дивиться мені в очі. Полетіли. Ніколи Терн ще не літав так швидко, над краєм полонини, залишаючи позаду з Гейлі Кседена, злітаючи на стелю що є найкращий міст для спостереження за Віверном. Зазвичай цей політ для Терна двогодинний, однак цього вечора ми встигаємо дістатися з цієї точки за кілька хвилин. Вони за 15 хвилин позаду нас, каже він, минаючи кілометри-кілометри сільськогосподарських уїдь, поступово знижуючись, поки ми не приземляємося за 50 метрів від краю скелі. скористаємося цим часом, щоб зосередитись. Тільки не кажи мені, що ти стаєш на бік седена в цій суперечці. Я відсібаю ремень сідла і морщуся, намагаючись вибратися звідти. Мені потрібно розім'яти ноги. На жоден бік лейтенанта я не стаю. Дракон пирхає. Ніби мені нічого робити, окрім як вислуховувати вашу романтичну маячню. Вибач мене занесло. Проводжу рукою по його шипам, і терн опускає плече. Але я образився на твої закиди. Заважи він, коли я ковзаю по його нозі. Образився? Моє коліно протестує, коли червики гупають об замерзлу землю. Проте бандаж тримається міцно. Ти сумніваєшся в моїх судженнях, однак я обрав тебе саме через твою впевненість. Але не підслуховував нашу маячню, га? Розімявши плечі, я прямую до краю скелі і викликаю стільки сили, щоб моя шкіра зігрілася, хоча дихання клобочиться хмарами пари від холоду. Тут теж чути гул, тож я інстинктивно відчуваю, що саме тут закінчиться захист сфер за 10 метрів до краю урвища. Ця точка розміщується за 4 години льоту від аретії для пересічного дракона якщо хоч один з континентів, вважає себе таким. Чи сягав би сюди захист сферу Базгіату, якби їх не розширяли застави? Така відстань залишила б Ельбус, Терендони навіть більшу частину Калдиру беззахисної. Боги, ми навіть не захищаємо більшу частину Терендону, якщо тут пролягає межа природної дії Вартового Каменя. Що там? – запитує утерна. Найближча наша Аватагав з трьох осіб перебуває за 30 кілометрів на північ, І ще одна така сама на півдні. Нічого не бачиш? У нас сьогодні немає стільки сил, скільки хотів би мати Кседен у кожному підрозділі, але ми можемо врятувати більшу частину кордону групами по троє або в нашому випадку по двоє. Розгортання меншими, але близько розташованими загонами дає сильним драконам більше шансів на комунікацію. Усі пов'язані пари були відкликані з позиції уздовж поремілю для захисту скель, але нема жодної надії, що ті, хто перебуває в кордині або за його межами, на кордоні з провінцією Брейвік встигнуть повернутися вчасно. Зі скель нічого. А далі дивлюсь на темний обрій, визираючи будь-які ознаки появи сірих крил. Припускаю, що в нас є десь чверть години. Терн вдихає гарячий струмінь пари, що клобочиться біля мене. Приготуйся, з згель на підльоті. Ти думаєш, він має рацію? – запитую я, складавши руки на грудях. Відносну нічну тишу порушує лопотіння крил. Я знаю, що він так думає. Це корисно. Згель приземляється далеко від Терна, і я вдихаю останню хвилину спокою, готуючись до майбутньої битви, перш ніж до нас дійде справжня війна. Невдовзі я чую знайомі кроки, що наближаються до мене. На цьому боці скелі нічого не видно, кажу Кседенові, міцно утримуючи свої щити, коли він підходить до мене. Терн вважає, що в нас є хвилин 15. Тут більше нікого немає, каже Кседен уривчасто. Точно, ми єдина пара. Я переминаюся з ноги на ногу, сила по колі в пальцях повільно, Наповнюючи кожну клітину мого тіла насичуючи мене поступово замість того, щоб затоплювати як зазвичай. Я знаю, що ситуація станом на зараз не відповідає твоїм уявленням про укомплектовану ватагу. Я не це мав на увазі. Кседен ховає рукавиці в кишені, залишаючи руки непокритими і готовими до бою. Ідеальне втілення холоднокровності і контролю. Нас ніхто не почує за багато кілометрів звідси. Мої брови повзуть угору і обертаюсь до нього з явним збентеженням. Пробач, що не відповів на твоє питання Вареті, бо не довіряв власному звукопроникному захисту в нашій кімнаті. Завжди знайдеться хтось, хто в чомусь краще за тебе, зокрема в захистах. Він можеться. І, можливо, це була не єдина причина. Не забувай мені баки будь-якими бздурами, які ти збираєшся мені навішати. Мене нудить, тож я стишу голос до шепоту, щоб допекти кседвину. Запитай мене, хтай головою. Однак перше, відверти питання, яке ставлю, і ти кидаєшся. На двері, як боягузь. Мені ніколи не спадала думку, що ти запитаєш про другу печать. Відказую від. Брехло. Я втупляю вперед, дивляючись у небо в пошуках будь-яких рухів і борюся з пакучим гнівом, який тисне на двері архіву мої сили. Ти не сказав би мені, що згель повезала твого діда, якби ніколи не хотів, щоб я знала. Незалежно від того, був це свідомий чи несвідомий вибір, ти його зробив. Ти знав, що я здогадаюся. Це був ще один з твоїх тестів. Запитай мене, бо якщо так то це ти його провалив, а не я. «Ти думаєш, я цього не знаю?» кричить він, слова звучать здавлено, ніби їх виривають з його горла. Це зізнання змушує мене цілком зосередитися, однак той спалах миттєво придушується кседеновим самоконтролем, тож ми занурюємося в напружену тишу, поки він пильно вдивляється кудись вдалечінь. «Мені не здається, що я тебе не знаю», розглядаю сувори риси його обличчя змісно стиснутими вустами. «Як я можу по-справжньому кохати тебе, якщо тебе не знаю?» Я думаю, що ми, бо це знаємо. Я гадаю, скільки часу потрібно, щоб розлюбити. Ксидин вивчає горизонт. День? Місяць? Я питаю, бо жодного разу з тим не стикався. Якого чорта? І складає руки на грудях, щоб не піддатися спокусі шторхнути його ліктем. Я питаю, продовжує Ксидин. Йому перехоплює горло, коли він ковтає слину. Бо я думаю, що коли ти дізнаєшся, тобі знадобиться лише мить. Тривога піднімається по моїй спині, зупиняється в горлі, коли я злегка опускаю щити, щоб відчути крижаний жах, що пронизує увесь наш із ним зв'язок. Що, бляха, може бути його печаттю, щоб я могла не любити його? От лайну. Що як він таке-яке? Що якщо він маніпулював моїми емоціями весь цей час? Ковтаю гіркоту, що підступає до горла. Я б ніколи не зробив нічого такого, відповідає Ксейден, скоса кидаючи на мене сумний погляд, тоді як сам продовжую дивитися в небо. Чорт! Я розтираю обличчя руками. Я не хотіла говорити про це вголос. голос. Він мовчить. «Просто скажи мені, що це!» Тягнуся до нього і охоплюю пальцями тильний бік його руки. «Ти казав, що довіряєш мені залишитися, бо навіть якщо мені невідомі твої найтемніші вчинки, я знаю, на що ти здатен. Але я не здогадаюся, якщо ти не скажеш мені». Якось так вийшло, що ми повернулися туди, де були кілька місяців тому. Кожен із нас не довіряє... Повністю іншому. Його рот розтуляється, але він змикає губи, ніби збирається щось сказати, а потім передумав. «Початі мають стосунок до того, хто ми є за свою суттю і чого потребуємо», – роздумує голос. «Якщо він мені не скаже, то з'ясую це сама. Чорт забирай. Ти майстер темниць, Звідси тіні. Показую на тіні, що кружляють навколо його ніг. Ти смертоносний з будь-якою зброєю, яку береш руки. Але це не печать. Насуплюй брови. Стій!» Ти безжальний, що, гадаю, може бути пов'язаний з відключати свої емоції. Я перекидаю з ноги на ноги і вдивляюся його обличчя, шукаючи хоч на менше нацяк на те, що я на правильному шляху. Тож продовжую міркувати, переклавши відповідальність за дозор на терне, сподіваюся, що той помітить Віверн раніше за нас. Ти природжений лідер. Усі тягнуться до тебе навіть усупереч тому, що мають відмінні з тобою погляди. Останній я пробурмотіла. Ти завжди в потрібному місці, мої брови піднімається. Ти мієш орудувати відстанню? Я читала лише про двох вершників за всю історію, які могли подолати сотні кілометрів за один крок. Століттями не було поводителів відстані. І чи не думаєш ти, що якби я був ним, то щоночі спав би у твоєму ліжку? Кседина хитає головою. Але чого ти потребуєш? Запитую я, незважаючи на його напружені щелепи. Ти повинен розпитувати кожного, щоб скласти власне враження. Ти маєш швидко розбиратися в людях, щоб знати, кому можна довіряти комуні, щоб роками керувати контрабандними операціями в Базгіаті. Понад усе тобі потрібний контроль. Він вплетений у кожну грань твоєї особистості. Зупинись, вимагає він. Я цілковито ігнорую попередження так само, як минулого року прогонувала застереження міри триматися від нього подалі. Тобі треба виправлятися. Ні, не те. Якби ти міг відновлювати, ти б не привіз мене в ареті. Краще спробуємо перебрати печаті. Ти не бачиш майбутнього, інакше ніколи б не привів нас би до Атибайна. Ти не можеш уродувати жодної стихії, інакше зробився в ресоні. Я роблю паузу, коли одна думка проскачує повз іншу. Хоча хто знає. Зупинись перш ніж зайдеш туди, звідки ми не зможемо повернутися. Тіні долають сантиметр, щоб роздряти нас, обиваючи мої литки так, ніби кседень думає, що йому доведеться битися, щоб утримати мою прихильність до нього. Хто знає, повторюю я, і мій голос гучніше, а роздратованість зростає. Це власне не суттєво на багато кілометрів навколо жодної душі. А вареті немає звуку шукачів, здатних чути на великій відстані довкола, як капітан Грілі з особливого підозрюли генерала Мальгрема. у чому наш зв'язок працює повільніше. Чи знають тавровані? Чи знає асамблея? Невже є єдина? Твоїх близьких, хто як і минулого року не знає. Моя рука вислизнає з його рук. Неможливо мати печать, яку ніхто не вивчив, ніхто не тренував. Найже він знову виставив мене дурепою. Потрібний простір між ребрами і серцем всихається і сідається, а груди загружують зібгатись. Якого біса велико? Ніхто більше не знає. не повертається до мене так швидко, що це могло б налякати когось іншого, але я знаю, що він не здатен задати мені шкоди. Принаймні фізично. Тож я просто випираю підборіддя і з відвертим викликом дивлюся в ці золотисті очі. Я заслуговую на краще, скажи мені правду. Ти завжди заслуговуєш на краще, ніж я, але ніхто не знає. Повторяє він, його голос стихає, Бо якби знали, я був би мертвий. Чому ж тоді? Мої губи розтуляються, пульс підскакує, а голова починає крутитися. Він повинен мати повний контроль, він повинен швидко оцінювати інших. Він повинен точно знати, кому можна довіряти, кому ні. Для того, щоб рух був таким самоуспішним, як і в стінах без гіату, він повинен знати все. Найнагальна потреба Ксидина інформація. Терн вирушиться, нахиляючись до О боги. Є лише одна печать, за яку бувають вешники. Від страху мішлунок скручується і загрожує нагадати про те, що я сьогодні з'їла. Так, він киває і впивається своїм поглядом у мій. Чорт, чи він щойно? Ні, я хитаю головою і ступаю крок назад, виходячи з його тіней, однак він рухається так, ніби робить цей крок разом зі мною. Так, ось чому я знав, що тобі можна довіряти і що ти нікому не розкажеш про минурічну зустріч під деревом, каже Кседен коли виступаючи на крок. Ось що має знав, що мій суперник планує на килиму перед твоїм наступним ударом. Ось що має точно знав, що кому слід почути, щоб змусити його зробити те, що мені потрібно. Як мені стало відомо, чи хтось починає нас підозрювати, коли ми були в безгіаті. Я заперчу лохтай головою, шкодуючи, що не перестала перебирати свої спогади. Як він того вимагає? Кседен підходить до мене ближче. Ось чому я не вбив Дейна в камері для допитів і дозволив їм піти з нами, бо в ту секунду, коли його щити захиталися, я зрозумів, що він прозрів. Звідки мені було знати таке Вайлет? Він читав думки Дейна. Сиди набагато небезпечніший, ніж я могла собі уявити. Ти телепат, що почу я навіть одне лише звинувачення, це смертельний вирок для вершника з цією печатю. Я телепат певного роду, повільно повторює він, ніби вперше в житті вимовлює ці слова. Я можу читати наміри. Можливо, я знав би, як це назвати, якби вони не вбивали всіх, хто має хоча б натяг на печать телепатії. Мої брови стрибають вгору. То ти вмієш читати думки, чи ні? Його щелепа випинається. Усе набагато складніше. Подумай про той порух мить до фактичної думки. Про підсвідому мотивацію, яку ти, можливо, навіть не усвідомлюєш. Бо коли інстинкт піштовхує тебе до руху, або коли ти хочеш когось зрадити, намір є завжди. Здебільшого... Коли проскакують у голові, як картинка. Але деякі люди уявляють їх, як дуже чіткі образи. Із глибини тернового горла виривається тихе гарчання, коли він нахиляє її голову до згейля. Наш із ним зв'язок залишає щось гірке і нудотне. Зрада. Я підіймаю щити, відгороджуюсь від нього, аби не загубитися серед його емоцій, які вже змішалися з моїми. Він нічого не знав. Чергове гнівне ремствування вібрує в моїй грудній клітці, і моє серце стискається від щирого співчуття. Згель ступає крок назад, вражаючи мене до глибини душі, але тримаю голову високо, підставляючи горло своєму партнерові. Так само, як і Кседин, який щойно метафорично продемонстрував мені своє. Усе, що я маю знати, це розповісти комусь, будь-кому, і він мертвий. пронизливе рішення наповнює мої вуха. Є таємниці, які не можна… Ділитися навіть подружжям, каже Кседен, його очі прикипіли до моїх, але словами він звертається до Терна, деякі таємниці, про які не можна говорити навіть поза захистом сфер. І все ж ти знаєш таємницю кожного чи не так, наміри кожного. Ось чому телепатам не дають жити, приховане значення його початі, вдаряє мені із силою та тож я відхиляюсь назад, наче від фізичного удару. Скільки разів він читав мене, скільки моїх думок він підслухав. Чи кохала його насправді? Чи він просто говорив те, що я хотіла почути? Робив те, що мені було потрібно, щоб... Менше хвилини. Шепочек Кседен, коли Ізґайль прямує до нього. До нас. Саме скільки часу тобі знадобиться, щоб розлюбити мене? Мій погляд перехоплює його. Не читай мого будь-чого. Терн підступає до мене, низько опустивши голову і скалючи зуби. Він стає за моєю спиною. Я цього не робив. Кседен дивиться на мене з вимушеною сумом посмішкою. Такої я ще в нього не бачила. По-перше, твої щити підняті, а по-друге, мені не довелося. У тебе на обличчі все написано. Моє серце намагається битися рівномірно, з одного боку сповільнюючись від млявого визнання поразки, а з іншого розганяючись до стрімких стрибків. Ні підйомів, щоб боротися на захист просто, але болісної правди, що я все одно кохаю його. Але скільки ще ударів можу витримати це кохання? Скільки ще сокир у цій... Метафорні шафі, боги, я не знаю, що думати, мене нудить. Він коли небудь застосував, цю потять на мені. Скажи щось, блага Екседен, в його очах проступає страх. Привіння стає голоснішим цей звук схожий, на тисячу тихих крапель, дощу на даху, і моя любов незмінна, я повільно питаю головою, не зводячи з нього погляду. Тож тобі краще жити, бо я маю намір поставити тобі всі довбані запитання. Срібне залізай. Терн репетує, руйнуючи бар'єр з моїх щитів, наче вони. За ми з Кседином не зводимо очей з краю рвище. Всередині мене все стискається, коли я свідомлююсь, що сіра хмара, яка наближається, це не буря, а гуркет у моїх вухах. Це насправді удар крил. Я вичікую, лише а потім повертаюся, зриваюся з місця, біжу по мертвій землі і стрибаю вгору на опору, яку терн робить з передньої лапи до свого плеча. Скільки? опускаю льотні окуляри. І жив, мощуюсь у сідлі, запитує по ментальному зв'язку, який з'єднує нас усіх чотирьох. «Сотні!» – відповідає Згель. Я розмірено набираю в повітря, щоб зберігати спокій, але я рука все ще тремтить, коли застібаю ремінь на коліно. Щойно я закріпилася, Терн рівняється зі скелою і стартує, відкидаючи. Мене повністю назнасадіння, а далі швидко зіймається вись важким і сильним ударом крил. Коли ми набрали достатньо висот для переваги в повітрі, Терн бере лівіше літаючи по вузькому колу, допоки ми не бачимо орду. Тоді він відкидає крила назад проти вітру, і за інерцією моє тіло різко хилиться вперед на луку. А мій дракон в той час на півсотні метрів над надземним полем, залишаючи між нами і краєм краємуровища відстань, удвічі більшу задовжину його тіла. Наступного разу попереджай, га? Використовуй наше з ним особистий зв'язок. Забилася? бурчить він мені в тому ж дусті поки помахи його крил достатньо часті лише, щоб утримувати нас відносно на місці. Вирішують притримати свою відповідь, бокси Денис гель підлітають праворуч від нас, тримаючись на помірній відстані від Терна, щоб не зачепити його крило. Мені шкода, що вона не сказала тобі. Ми вирішимо питання емоцій після питання життя. Зрозуміло. Мені крутить шлунку, коли я починаю розрізняти образи фігуру хмарів Вівер, ледь опануючи себе, коли між незліченою ордою, що насувається, пробирається вечірнє небо. 30 секунд. Оцінює терно. Я відпускаю луку і знімаю долоні догори, відкриваючи двері архіву для сили терна і даючи їй наповнити кожну клітинку мого тіла, доки гул сили, який я вловлю за межі захисту сфери, не змінився гулом сили, якою стала я. Вони сповільнюються, завважав Кседин, коли ордам перелаштовується в групи, яка на міжах схожа на вулканічну лаву. Жоч підступає до горла, коли я рахую, один, два, три, чотири. Я нарахувала що не менше з півтора десятки венінів. Сімнадцять. Гарчанін поправляє Терн. Сімнадцять темних володарів і орда, яка битиметься з ватагою в аретії разом з нами. Ми мертві, якщо сфери не підняті, якщо я неправильно переклала. Ні, відповідає Терн, його голос звучить набагато впевненіше, аніж моя впевненість собі. Жах розливається по шкірі, моя сила шукає виходу, однак я стримую її, готова до бою. А жаптом три відриваються від гуркоту і підлітають ближче. Вони нависають на відстані довжини хвоста над краєм скелі. Їхня лузька тьмяна і сіра акрила, початковані дірками, наче ще не зовсім закінчили формування. Вони відчувають сфери, встигають сказати, перш ніж мої нутрощі скручується в узол. Вершник, наверні, по центру. Тоді вони можуть у них і померти, відповідає СГЛ. З такої відстані я можу розладіти лише невиразні риси обличчя, але впевнена, що це він – мудрець із рисони. Той, хто оселився в моїх кошмарах, він виразно повертає голову від мене до Кседина. Він був у рисоні, кажу йому, знаю. Розпечна лють мерехтить на зв'язку. Мудрець піднімає свій посох, а потім розмахує ним, як палицею, вказуючи на нас. Я кохаю тебе, каже Кседен, коли найближче до мене віверна, робить крен від захисту сфери і падає в піке, щоб знову набрати швидкість і висоту, вирівнюючись з тією, щоб по центру, перш ніж летіти просто на нас, навіть якщо ти не віриш. Все інше, що я коли-небудь казав, будь ласка, повіру це. Не говори з нею так, ніби смерть можлива, огризається Терн, закриваючи нас обох своїми щитами непроникною стіною із чорного каменю, підгороджуючи Кселіна Я глибоко вдихаю, залучаючи максимум концентрації, на яку здатна, щоб стримувати свою силу і тримати емоції під контролем, поки віверно набирає швидкість і пролитає повз іншу, прямуючи на сферу. Час повільнюється настільки, що я рахую удар серця. Дихання завмирає в розпечених грудях. Коли Віверна перетинає невидимий бар'єр, моє серце завмирає. і крила змахують. Один раз двічі. Готуйся, йдемо на піке. Терн повертає голову і роз'являє пащу, коли Віверна скорочує відстань між нами до довжини тіла, і я готуюся до маневру. Не хвилюйся. Крила і голова Віверни обвисають, а за ними тіло, ніби хтось вирвав її життя у силу, і вона падає. Підтримана лише силою енергії від розгону, який набрали. Її тіло пролітає над нами 20 метрів і гепає в поле внизу, залишаючи за собою глибоку борозну, допоки не зупиняється нерухомо. Треба перевірити. Її серце зупинилось, каже Терн. Його увага вже зосереджена на двох інших вівернах біля кордону та ним. Сфери працюють, полегшення заповнює моє серце. Мудрець знову розмахує посухом і люто кричить, скеровуючи праву ручу й Верну яку через кілька секунд спіткала та сама доля. Вона падає на землю неподалік першої. не дивиться, коли Згейль пірнає до трупів, але опускає щити. Вони мертві, підтверджує Кседен через мить, а я дивлюся вниз і бачу Фелікса, який наближається вверх на своєму червоному мечохвості. Ми в безпеці. Я піднімаю руки і вивільняю пекучу енергію всередині себе, даючи їй вирватися на волю. Я намагаюся нею врудувати. Блискака розтане небо, влучаючи за кілька метрів із граю віверн, і я бурмочу собі підніс прокляття. Близько, але я не влучила в жодне. Цього достатньо, щоб будрець відкривав атаку, і, хоча я не бачу його очей звідси, я відчуваю ненависть його погляду, що пропікає мене наскрізь, він озирається назад, перш ніж приєднатися до решти Орди. І це все запутує Терна, поки він займає позицію, спостерігаючи, як віверна знову перетворюється на сіру хмару. Тюй, яке розчарування. І що тепер? Тепер ми залишимося, поки не впевненімося, що загроза минула, а потім полетимо додому. Ми чекали за три години, перш ніж вернутися, достатньо довго, аби до нас прилетіла сурі і розповіла про ще три схожі випадки на скелях. Ми не були такими щасливими, які стали свідками випадкової атаки Орди. Це був скоординований, одночасний напад у кількох місцях. Однак ми вижили. Радісна атмосфера поглинає нас, коли через кілька годин ми входимо до маєтку рірсонів у супроводі Фелікса і одразу ж потрапляємо в обіймеріано. Ти звела сфери, її льотна шкірянка ще холодна від нічного повітря, а це означає, що вона те щойно повернулася. Ми звели сфери, відповідаю я перед тим, як на мене зусиль кидається з обіймами, і от я вже притискаюся до груней рідука, потім соря, а вершники та лютчики шаліють навколо нас. Шум заповнює гулке фоє маєтку рірсонів, і, на мій подив, це додає йому затишку. Тепер приміщення стає не таким схоже на фортецю, а більше нагадує дім. Нас чекають в залі самблеї негайно, каже Кседен, нахиляючись до мене, незважаючи на слон, яка стоїть поруч і підвищує голос, щоб його почули в цій какафоні тріумфу. Наші погляди зустрічаються, тож я киваю, міцно утримуючи, щити, зведеними, щоб заблокувати його, що здається не лише незвичним, але й неправильним. Яка іронія долі святкувати видатну перемогу і при цьому відчувати, що й втратила щось другоцінне. Ми не мали нагоди хоча б секунду побути на самоті після повернення, щоб продовжити незавершену розмову. І якби мої щити були опущені, Ксиден би вже знав, як я переживаю з приводу печаті, яку він приховав. Не можу я вид, як оговтаюся від цього, від нас, але це означає, що ми не маємо серйозних проблем, які повинні обговорити, і що я не злюся як чорт через те, що він дав мені ще одну підставу сумніватися в моїй здатності довіряти власним судженням. І те, що я не можу явити своє життя без нього. Не означає, що я продовжую наші стосунки, якщо ми не порозуміємося. Я швидко збагнула, що можна кохати когось і водночас не хотіти з ним бути. Щойно ми заходимо до зал засідань, і охоронець зачиняє за нами двері. Шум зовні стихає, і вісім пар очей звертається в наш бік. Жодна з них не здається такою щасливою, якою мала бути, зажаючи на те, чого ми щойно досягли. Сирена і міра відділилися від асамблеї прямують до нас, а Фелікс наполегливо кличе Кседина з трибуни. Нам треба знайти час, щоб поговорити. й тихо, каже Кседен, і я знаю, що він говорить це вголос, бо я не впускаю його свої думки. Згодо, відповідає я, щоб закінчити розмову, до того, як Міра і Серена нас почують. У всесвіті бракує часу, щоб усвідомити те, що він мені сказав. Коли Серена і Міра наближається, він відходить, і я переводжу погляд із його господина на сестру. Напруга на його обличчі мотиво передається мені, а моє тіло готується до бою. Що знову не так? Як тільки така закінчилася, у Лісесу доставили повідомлення, розповідає мені сестра. Він у той час був на заставі Терії. На кордоні з Наварою, закінчую я за нею, прагнучи перейти до суті справи. Мельгрем попросив нас зустрітися з ним завтра. Він хоче, щоб прийшли ті, хто представляє наш рух. Не більше двох таврованих. Разом із Вайлет і з Мірою Соренгейл. Вона тягнеться до моєї руки і ніжно стискає її. Ти мусиш сказати ні. Наші командувачі всіх Наварських збройних сил. Здалися курсантам і лейтенантам, мій голос переривається, я дивлюсь на трибуну, де Бреннан веде тиху, але запальну дискусію з іншими шістьма. Наша мати буде там? І якщо почнеться бій, ми знаємо, що він закінчиться на його користь, інакше він ніколи не покликав би нас, він уже бачив результат. Додаю цю проблему до довго списку речей, з якими мені доведеться мати справу. Є ще дещо. Що ти маєш знати? каже сирена, витягуючи кинджал і кладучи його на свою долоню. Від дотику до запястя кинжал підіймається на кілька сантиметрів, а потім обертається, коли вона крутить вказівним пальцем. Це проста дрібна магія те, чого я навчилася минулого року. Ти все ще рудиш зброю. Серце замирає від думки про глобальні наслідки, тож мої плечі пускаються. Сирена поважно хитає. Якою б радо я не була, що мене не позбавили сили, однак мені прикро казати, що в ваших сферах щось не так. От лайно.